قرآن مختلما ربن کو دمولانا علی اکاتلیس سے داد دور ای تفسیر په چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو دار چین کی شیر دا دید ملایدو پتی ایسا تای اشاہ ای سنت کیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان د دی مین چوک جنگی عرار صوابی پروپیل در انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 ایک نغیجت اداس بکور تزارنا عليهم بالاسم والا عدوان اسم اغا شرک او عدوان اغا بدات دارنگ اسم محرم والجنس چدا غیج جنس حرامی نغیط اسم وی او چه وصف یعنی صفت نغیط وی بدات و ایاتو کن او کچر راشی تاس و تام و سارا قیدان تفاد وهم نفذیر کو د دینا وهو حال باده محرمن چې حرام دی علیکم پتاس اخراج مستلدی دا استلدی د خپل کورونو ده هم حرام دی پتاس نو دا ورکه افات امنونا اي يقين کو پتاس به بعض الكتابي و سره کتاب باندې وتغفرون او نکع کو پتاس به بعض سر کتابنا توارات له 800 سنه منې تورات باندې اسلام ملک ورو پس باندې نه کوي دا رنګي دیو مت اشاره را چې 48 سنه مسائل آسان منې دغه د دنیا د پاره او ګرځولیا چې دنیا پیاسه نه کوي دنیا زمونږ مشغله ده نو تاسو دا څه کوي لیکن حق پرس علماء اری تاریخ چې وګوري نداغین معلومی گی چاگی سکری دیو قربانی اول کردن دا اللہ در رضا دا پیار اول کردن جانگیر بادشاہ او آن زمانہ که المجد و الفسانی رحمت اللہ علی دا خبر زمانه یولوی علم دین اغتر شو بادشاہ ارالو الفساني او المجد و الفسانی رحمت اللہ علی جیل تواچو کاشی جوی که بند که داغا موریدانو داغا پا موریدانو کیا موریدو مابت خان د پی خور چکم مابت خان جمع تیدیگی محبت خان دادا علمجل با الفسانی رحمت اللہ علی موریدو نور موریدانو مو اغیرونگی دل او پا بادشاہ بانے حملو کن بادشاہ چکم نینو اغیر آگر افتار کن کله بچا چې گرفتار شو نو بچا دته پرځاله چې راځه مون بچا نه ولوبې او به زمونږ ارسته لاس کراغلل ال مجد ال فسانید رحمت الله علیه اخ یو الله ولا بنده خدای نه مخکي چې کله ال مجد ال فسانید رحمت الله علیه جین تواچو نو هغه بچا د شپې چې کم نه خوبولې دو ا چې کله د ښکول خوړل بنو نبی صلی الله علیه وسلام خو په دې ورو انبي صلی الله علیه وسلام چې تاسو ما یو له علی مدین زماده امت هغه جیل ته ویل اچولې اغه بچا چې کله د ښکوله تاسو یې درو هر وختو راغی او د المجد الفسانه رحمته الله علیه هغه جیل ته راغ خپل راپریو او مافی کیته وخت چې نه ایم پوي ده بس الله وعلى خلقو بس بندگان الله او مقدس مکه تیر شو لیکن کله چې بادشاہ دغه نورستو بادشاہ جن تلوچو او هغه بند کو جو مریدان وړه کې داوید ازاده کوشش او بادشاہ گرفتار کو او هغه هغه ته چروزه راځه وې زمونږ خلاص کې اقتدار د راج تعالی حکومت اقتدار برکو المجني علي الفساني رحمه الله عليه وارتا وفرمال جما جهاد کا مقابله نکولا نمر دنیا ده پار نه کولا چې درې اقتدار علما چې کرسیونه مازه ده مال دولت علم ماده الله درځه ده پار کړی دی او با جهاد با کم نه پریږي اعداص خلکو ها ځکه با چا هم دغه پرفقوږ برغړېدل بیا کې ما ته او بچانه باندې باید قدر احترام وکاو هیڅ نکلو چې علمیت هغه جامعه هغه لريشي او دنیا ته لاس واکنه د عزتې بیا بیزتۍ او رسوحي هغه ترغالی او بیا ته نخلاصې دین شي بین پرایوب باندې کاری نه په کوم نه کاری په کوم ترابته کی فاول او خدا او چې موږ له وټ راټه موږ بدل داسې داسې وک ام موږ بدل شرع ته <کا> دا مسائل د بجړه خوردی دی په حکومت کرا په کاغای چې داوی مخنيو کې هغه لنتظامو کې کنا کوم شي ویل نشي نشي ویل از ورته وی چې تاسو ا سکت تاسو باندې دا الله سن باندې چې کوم ستانو درځه متابقي پغه ملته چې کومونه ماغی نه انکار کاوه وتکفرونه به باذو فما جزاو واسنره سزا مندا چا يخاله چې تیزان کباکان مې ان کوم وتا سکه الاخذ مگر سويدا فل حيات الدنيا په دنیا کې اوددي وجنه په حضرت عمر رضی الله عنه هغه روایت چې رسولي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلي دي نن تاسو مخاطبي ته سنت موراجه ان بني اسرائيل قد مزور بني اسرائيل امام ختشن دي او وانتم تغنون بمحمد صلی الله علیه و سلم و بما اجری مجرا یا امه محمد اے محمد علیہ السلام امتان تاسو په دې باندې یادګه ته یېګه په دې باندې پنتنه تاسو مورا دی الله وی ورسویې سره د دنیا کې هغه ورپغالش و یوم القیامتې اګه قیامت ورادونه بوتل به شي د العشد العذاب هغه صفHazard ته و, و, و پښکول به وَمَا اللَّهُ وند الله بغاافٍ نا خبره عما دا سن تعملون چ کوي تاسوليك الذينا دا قساندي اشت الحيا تدنيا چ غري کو جدن فلا بالآخر آ پر ب دا آخرت فرض دا آخرت فلا خففه پس ن پقدي دری کتابات بیان کو سلام خطاب اپدی کی بیان ہے جو 14 کتاب دار او اور ان دی اینڈ التاس دار لی لیکن بیان تاسوونه ونهلا ول قد اتینا اپ 14 ورکم موسی علیہ السلام ته کتاب وقفنا او پر السرا الگل من من بعده رسل داون به رسل پیغامبران وا اتینا اورکم غا یس ابن مریم المبینات عیسا علیہ وعیدناو او مذبت کومن اغاب روح القدسو و جبریل من سرع جبریل السلام و سرع تطارق گردیدو روح القدس و جبریل امن آتن موراد دی حسان انا ثابت رض اللہ عنو فرمیل و جبریل رسول اللہ فینا و روح القدس لیس بی خفاؤ جبریل امن دو اللہ اغا استاذ پیغنبر تاچراتو اغا و آغا پد نده آغا طولو که اخکاراو مشهور ده افا کلما هر واری جاو کم چرا بغی تاستا و رسول نتیقا بر بیما پاسو لا تهو چه خوخ بنو انفسو د دا نفسو نستاسو استقبرتم انکار بغی تاستو ففریقا پس یدلا کذبتم دارو جنبک رتاسو و فریقا او ضلدلا تقتلون مجربتاسو تقتلون مفهول آه حذب ده چه او فریقا ده آزا چید ده بلی فَرِيقًا كَذَبْتُمْ تَسْبَعَةَ دَرَجَ الْجُنُكُ لَيَئْدَلَا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ أَيَئْدَلُ بِتَاسِ وَجَلَا يَدَلُ بَاوَجَلَا بَلْ بَدَلَ تَاسَ أَقْتُلُوا آق وَاسْتَأْذَنَكُمْ نَنَغَدَاوَ وَقَالُوا أَوْيِبِ ذِقُلُوبُنَا زُنَ دَمْنَا غُلْفَ الله بَلْ كِن لَا نَسْتَذِ الله فَدِيَوَانْدِي دی بې کو د انکار دي فَقَلِيلًا مَا فَسَلَخْنَاهُ كَأَنَّهُ يَقَذِفُ بِدِيكٍ فَإِيمَانًا قَلِيلًا يُؤْمِنُونَ مطلب دا ایمان ته کمهل کېږي نه لږمړي اکثريا هغه څه کم نه خلاب دي ولما اخر کلا جاءهم چراغ دیتا د دی دېنه دی غتاب انزم اپدې کې انکارهم من النبي د اخر پیغمبرنا هو انکارهم من هاذ النبي ودام بيعليهم السلام نه انکار کړو د دې پیغمبر نمبر نه انکار وک ولما جاءهم هر کړه چې کتاب یو کتاب من عند الله طرفه علانا مصدق تجديد كون ک ولما دعا ما هم چې دي سره د چې تجديد كون ک دي ترغه جواب انکار انکار کو وک او كانوا دې من قبله مخردين استفتيهونه چې بيان وکړ علی الذين كانوا تا یستفتی ہونا یو معنی اظہار دا غلبی بیکو اظہار دا غلبی بیکو پاکستانو کفر جو کافرانو یو دا بداوی مشرفی نتا چا آخر پیغمبر برازی منگ بداغا ملگر تیا کو آو منگ دا عشر ملگری پتا سبام لکو منگ لبا اللہ فتح کامیہ بیرا کئی یو معنی دا یستفتی ہونا بیان بیکو علاللزین کسانو تا کفروچ و کافرانو اغیطه بیان کو چې داس پیغمبر برازی و داس نشانه و داسی لیکن بیتن انکارو یا یستفتحونا معنی یستقبرونا تا پوز کو خبرانا بکولا چه کلب رازی داخیر پیغمبر کلب رازی سمره وقت ورد دا معلومات بکولا فلما جاؤم فسر کل چراغ دیتا ما آسو عرفو چوی پی جندو کفرو بهی فلما جاؤم عرکل چراغ دیتا ما فعاصفت بانی عرفو چوی پی جندو چو دو پیغمبر با دادا علاماتی ملگرو سربانر بکونکی آ حسن سلوکوالبری فخلق بانی باعتا تیارا وستونکی داسی علامی دو پیغمبر طورت کی ذکر اصفتن بانیوی پی جندو کفرو بی انکاروکو داغنا فلانت الله پسلانت دا اللہ دی علو کافرین تکافرانو سما دیرنا کارا سریشتاو چې خرس کو دی بی پارس را انفسا مخبر ذانونا این یک فرو داش انکاروکو بما داسنا انزل الله شرالی الله اللہ بغی اند وجد زدنا وجد اختلاف اولوکو بغی اند وجد ايو نزل الله داچ رولګ الله من فزره مېربان اخلا علامه يشا چاته چغه شوا من عباده دبنګان اخلونا دواز حسد کرالو الله په پیغمبر د کتاب راولګو اته پیغمبر د قران ورکو نه زد او خلاف کړه او دشمني شروع کړه فبا تکتشتي بغضب فغضب سره ال غضب سره د بل غضب نه یو غضب پیدا کرا غي چې مخکنو امبيانو انکار وکړه ندريم غضب پیدا کرا غي چا لري پیغمبر نه منکار وکړه فبا بغضب على غضب ولل کافرینا دا فار د کافرانو عذاب مهین عذاب څه کوون کړي د دې دیناش په کوم ختام او د دې کې خلاصہ د ماسبه او کتابات د مخکنو کتابات او خلاصہ اره د دې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَأَوْ كَلَجُوِيَ شُدِيْتَا آمِنُوا إِمَان لَوْلَي بِمَا بَمَا بَاسُوْ انزل الله شه ياله قلت الله قالوا اوه دين امينو يقنكو من بماتا كتاب انزل علينا شه ياله قلت الله شو ياله وَيَكْفُرُونَ انكاركو من بماتا وردين دي من تورات منو او بل كتابنا منو نفاق تورات بانه خو ممل مدا ته تا भाग ده وصدق ال ما معكم تزدي كون کي دا سوچ ته تر دي نو ز باغ جواب تاسو ته موږ خپل کتاب منو بل نه منو ووري قل او تيغان بره سلمت قتلون ولو جلت تاسو انبي الله اي پیغامبران الله من قبل ما كردينا ان كنتم مؤمنين کچلي تاسو مؤمنان تاسو انده انت ایمان علي واي تختل کتاب ملكون کي واي چانبي کوینه او په خپل من ممانه کوي نو په دی او باندې اوداشې د ام پیو سلسله رادو او شاهادت هغه شروع وا دا نه جهاد او که کله جرم او یو ګناه کیږي او دا غوې مخنیوي نو کې نو تم دغه مستحق ګرځي دا جرم په دی وجه باندې او دا احادیث تواکیات هغه راولي ولقد جاءكم ابتا سراغ سراغ له تعالى مستعلا السلام بالبينات وخرا دلائل ثم تخشن الاجلاء ده تاسو نوڅې په خدایمن باندې او صداغينه او رشتو تاسو ظالمان وا اذ اخذنا من عهدكم بيعده ذکرکی هغه اعاده کی هغه عهدا شو و ایز اخذنه اپکم ورچو اغسطه مانگا میساقه کم کلکو ادستاسونا و, کلک و رفعنا اپورت کلو منگ فوق کمتور ستازه پاس کهی تور خوزو اخلی ما اغسو آتین اکم چی درکلی منگتاستابی قوت ان پا مضبوتی آسرا و اسمعو واره وکم دا اللہ یعنی عمل دا اللہ پا کتاب بندوکی قال او دیس امینا واره دا منگا واسوینا و خلاف و عسنا من بغلاپ کو هميشه رफार بداسي ځکه داغي په بدن کې غلو زيته عقل شو او اشرب او سکله شه به قلوبهم الاجل او ځني دي باندې محبت دسي محبت دغير الله به کفر په حساب د انکار غري شه کې ځکه کو چې شرک به بس ژوندۍ ته رشي او غیر الله هغه به رابالو چې ته به په معمولي ده باندې او ايته قم بار به سماع یا مر کوم جو کوم کې تاسو ته به په دې سره ایمان او ایمان نه تاسو چې تاسو شک کوي او بل طرف داوود ایمان کوي نو تاسو د ایمان ډیر کمزور چې شرک ته تا شرک نه تاسو نه کوي ان کان تام مومنین کښای تاسو مومنان اعلان مباهله مناظره بازه نه مونی اعلان مباهله قل او تیغه بر ان کان کچری وی لکه مددار الاخرته تاسو پار عند الله پنیزدالله خالصتا اوازی من دون الناسی سیوال خنقلان فتمنو الموت نعوغال مرک سمانا مباحلو مباهله زی ان کنتم صادقین کچری تاس رشتنی ولن یتمنو آه هرگز خواهش نکی دی ابدا نسکلا بما پاس بانی قدمت چلی گلی ای دیهم لاسنر دی و وړر ناکر آمالی لی گلی فلاسو انبياره هم السلام د لاس نشيدان شي ودي حق فارس شي دان شي ودي قلم وبا حلقي كلاغه د غل ود ولا يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله قد يفات عليهم بودي بالظالمين بظالمان او ولا تجدان لهم اخم مخاطبه ممي اخرس الناس زياده رسنات دخر على حياه په جون دنيو ومن الذين ادا عكساننه اشركوا یا ودو خواهش بکی آدم ار یا پا دیکی لا یا امرو چه عمرو ورقلیشی الفا سنتین ذرکالا او من الیزین خبر مقدم یا ودو آدم ابتدام آخرا و ار یا قایش بکی کئی چه ما لزرکال امرو را کریشی نو بیارو بچی نو علاوینا و او او نرده بیمو زهزهی كي من العذاب دا اي عمر کچره مسجد غزر کالا زر کالا عمر شي بیا نمشي بچ کې دی او دا زر کالا الهغه خلک زر کالا نه شي پلانې عمر د زیات زر کالا نه شي دا ان دې کې وای کچر دا عمر زر کاله شي زر کالا نه شي بیا بچ شي نشي بچ کې دی والله خدای پاک او دا و ما هو ما و مال عمر آنر دا عمر کم یو؟ الف سنت دا زرکالا دا زرکالا دا نده بچکون که دلرا دا زاد دا اللانا کچرشی دا عمر والله دا پاک بصیرن لدن کری بما پاسو یا ملون چکی دی قل من کان حضوعا لجبریل فإنهو نزله علا قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريلا وميكال فإن الله عدوا للكافرين وَلَقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفِرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ محقی دسورة البقری يوهي سبعان شوا اعطاعه سكي د دریوډاله بیان شو بیا داور توحید او قریده دلائل او بیا نعمت اربعه سلونه نعمتونه اره ذکر کول او بیا حتابات سته اول خطاب او باز بیان شو اوال خطاب کې اته نه متنه اځا زابونه بیا دریم کې اوامر بیان شو نواهي دعا او دریم پاره کې بیان وکړه خطاب دې اتنه مثونه او دوه او یو یو نعمت اا بني اسرایلو یاد کول بیا سلوډلې هغه بیان کړی سلوډلې موجوده وه دکې او درې ډلې سابقو بیا بل خطاب کی پینزا عمر آدن واہی اغبیان شل بیا ایتاو الكتاب بل خطاب بیان کو اچھا اللہوی دیکھ نعمت تا کتاب در کسمانی بیا بل خطاب کی داری انکار دا انبیاء علیہم السلامنا او په لختاب کې خلاصہ وا مباهلت یهود سره بیان شو د دې نه دوه مې اساده سوره او دایسا دا د دا شیطان له آیتنا سل شپگو یا سل شپګو یا پوربدا بوزي 176 پورې او پدې کې مضمون در رسالت او طاري نو شوبات او د یو نمبروار شبین نمبر وار جواب راغلی دي د دې کې اول شوبا ورسالت او اراده‌ها چې مم منو چه تا تا وحی جبریل امین رولی جبریل امین دشمن ده یو قمدلوت علیہ السلام با نکلی علولو دویم باحت نصر ظالم بادشاہ سر امداد کلو دو بیت المقدس پن علولو د دې جنا هغه تا تواه وروړي من هغه نه منو ځکه مونږ ستاره صلات کریم داوي پينځه جوابات د دې دکی کوي قل او پیغمبره من کان اسوچي عدو وال جبريل دشمن دشمنانه د جبیل امين دشمن لجبری امین ده سوگ ری من هر آغا سوگ چیوی خد دیا سڑی ری من آر سوگ چیوی آغا سر و وجه لعداوتی هی ناو سر داداوت اس وجه نشتی جبری امین سره د دښمنه سوا جنښتم اسې به غوژه او حسد دي ها راڅرګي فإِنَّ بِشَكَّ آذَجَلِ آمِينَ نَزَلَهُ راهول قرآن علا قلبک پړستا باندې به اذن الله په حکمدار الله باندې دکړی د الله کتاب راهولره وهو راولدا ذويم مصدقا تصدیقه اون کې دی اور اختنی اون کې لما دی لماده سو بنه ادهې جمع کې ده قرآن نه دی او مسدک کتاب دی ستاسو کتابونو تصدیق کوي نه د خپل کتابونو مسدک مخالفت کوي دریم وحدا آه, دے آه سبب دے قرآن سلورم جواب وَبُشَ عَذِيرِ دے لِلْمُؤْمِنِينِ دَفَارَ دَمُؤْمِنَانُو وَتَعُدَ هَا اچھا مَخَابَلَ جواب من کان آسو چوی عَدُوًا لِلَّهِ دشمن دا اللہ وَمَلَائِكَتِهِ د دا فرشتو داغو ورسولہی د دا پیغمبرانو داغو وجبريل ا د جبريل امين وميكائيل ا د ميكائيل سلام ميكائيل مياتو جگدام وی جبريل مين سر مرګرو فإِنَّ اللَّهَ د شکا الله ا دو وللکافرین دشمن د کافرانو اول جاء به او که فإنه نزل به على قلبك بإذن الله جبيل امين قران راول دي پیغمبرتا خبر راول دي د خیر خبر دي د تاسو د خیر خبر مقابله کاوه درهم مصدقا لما بين يديه وتيت كونته داسو چ مخترد نه دي مصدق دا خپل مسدک تاسو سره خبري تاسو سره ستاسو تصدیق کینې د هغه مقابله کوي او دریم واحدن او هدایت دی دا هدیت الله را لګره ده نو تاسو ته ارسیلار کینې د هغه مقابله کوي چې لار تمر را لې و بشره ازر ده للمؤمنین د طارد المؤمنانو نشه کامیاب خبر له څدرې کوي دا هغه مخالفت به کې کومل ګټه به کوي او دا واسطه باندې غوئي اعتراض کولو دا الله او, او دا پیغمبر مينځ کې واسطه وا او هغه واسطا په جبريل امين سره کلک شو مضبوطه شي وا او دا اعتراض په تویدوم دی رسالت ری. ولی دا یو رازالات باندې نه ولی مساله د توحید چا بیان کړ دا پیغمبر نه دا په توحید باندې اعتراض پالا باندې اعتراض دي نه تاسو پاه چا باندې اعتراض کوی اجبن امينه استادو نو د پیغمبر په استاد باندې اعتراضات کولې دا کار دی يهودوره او په همدغه ذکا الله مزرکشی ا دې ایا د اعلان ولیکي چې پیغمبر یا بغیر د اعتراض نه دی پریخو دل تابم نه پریزي تابم نه پریزي او چې استاد او استاذ خلاف خبرو کوي نو ماته استاد قران کوي بیا و ماته استاد رښتینی خبره کوي ماته استاد د هدایت لار خو ده لره زما استاد ماته ده خوش خبره ها خبر را کړی دی نجیب ملګرتیا کوم زي تایید کوم اسنه چې استاد باندې ترازو کړو تو یو دا شیدان چې تاسو داوي چې تاسو استاد جسو رپو په نکاح واستره تو هرکی دی شي کې د دې شي یو نن نه واځبې تاسو کوم نو کله نو د دې د غوابه ته وڅر پوښتنه کوم تاسو او کله نه د دروژنې کاځبې آستانه نه دروژن بل نشتهره او در په مختلفو تسمونو سره ایله سره صحیح ورځه اګه په نشي خپل د قطاشي نه دروغوي یا ته کې کوي دروغوي ایا دا چې څنګه مان دې زده دي د زړه د وژنه اقداشي وي بنامه ول کوي نو د ټګ د معلوماتو کما زه اوسه ونه کوم په هغه ستینه د باور خبري اګه نه هغه ستینه خبره ته زيد تا راشه دنه دابه ز منغوستا خبري خېد کپک لار باندې شو خو پرې خودان نشته ری با بدن وباسو کخېدوګا من کان ادو ل لله لا جماعت به خورو غیرت منو جماعت دی به غیرت خو نه دی به غیرت سره اگر خپل ځان ته پوهنه کوي هغه پادشي و ځان او غون راشد کوي زيره نو وعده خانه دا جماعت نه وکخې دي کې تاسو یې دیو هرون تپوس او پختنوی دانا چه دوی تپوس او چه من رسول تپوس کی نمکن بیا تپوس کو من کان عدو والللہ او چه سرے سرے نئی اجلائی نو انزا خیر دو اے سریا اجلائی کا خبر او کنو انزا خبر دا من کان عدو والللہ آسو چه دشمن داللہ و ملائکته دفرشتو داغو وَرَسُولِهِ دپیغم دا بران داغو وجبريل او د جبريل سلام وميكائيل او د ميكائيل سلام فإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ ادو للکافرین دشمن د کافرانو دی اذن سي اه صحابه کرام باندې اتر او طاری باندې کسما فلانی صحابي دا ذکر لشیگانم اترازت کلیدی لشیگان تقریباً سلیر شپیتر یا دو, دو شپیتر اترازت دی اما دودیش پک شپیتر اترازت کلیدی ندید پا یاد ودری راسی ورو خوطا دو زنی لشیگانم یاد را خوک کن ای پا حقینم ورو خوالیدو مفکر اسلام و پلانی و, و دیلی کلی مموحی زدیر خرا آ کتابونه راغمر او لکھید څو وخت آ به تاسو خو چې دا کتابه ریه ا دې ته پکې وګور وی هغه سنلی ویلی هم و ډیر قرانو او شي کخید صحابه کرام هغه بدنامي او طاقيه تر ازادی پلاني صحابه دا ذکرو او پلاني دا ذکرو او هغه معیار حق ندي نشره پیغمبر نه دوستو صحابه کرام معیار حق نره نسوب دي وېطي په دې ژوند عبداللہ نے سلام ارزلان ہو امام بخاری دا غرض روایت نقل کړی رے اغرم چې مدنیه منورې ته راغلم نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسوته پوښتنه وکړه لې ما ته دغه جوابات ناول ته پوسمه داو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې جنتیان تا جنته داخله ش ناول خراج به نېما ته وی چې د مې إینا د رمې داتا پوښکو چې تاسو له سکرولې نو نبی رسول الله فرمایي چې جبريل امين نا هغه چې دغه د دشمن دی دین تا تاسو وکړه چې ما کله شکل کې پلا او کلمورتا دا ولي نبي له سلام جواب ورکړه چې ما دې ټولې تم نا کاسمه کله ورشنه هغه شتله اختیار دي نو عبد الله علی السلام نازلانو کلمه ویلا او څنګه یو له आवाज وکړو اشهد الله اله الا الله اشهد انک رسول الله زره دی خبره گواهی کوم چې تو پیغمبر د الله دی ورې جوابات نبی الله صلی الله علیه و سلم ارتوا توي عبد الله ابن السلام علیه و جلانو زپټ کینم دی یهود له تپوشوکه چې دا سره څنګه ری وې زناثم یهود نبی له صلی الله علیه و سلم راغونکا ازما بارکه دی تپوشوکه چې دا سره څنګه ری وې هغه چره خړ خړ سره کوم لې خو ادا خان دان دا څه تو نبی علیه صلات و سلام و دفع ملکا چر ایمان نوڑی یاره نانا یار توبا وی خویبی تیو ساتی نا عبدالله امن سلام و زلام انتویر او زاغا راخکار شدو کوتینا او چر اخکار شو او دا الفاظیوی چتا دا اللہ پیغمبر ازگوائکو ما ایمان ناوڑا دے نا یہود آغصاد بانیوی یار دا, دا دیر ناکار سالیه دا, دا دیر شیری دے نده پلیار نکا شیریو داولیه چې کله مسلره توحید هغه دومناله اتبع سنت هغه دکراغه د تا ته به خلک شری بیا وایي فتو بد نه غني ته په سابره اتو ته خوشاله یي ځک الله وی ولقد انزلنا اليك ایتین بینات از مد قرانه کریم الله عظمت د خپل کتاب څخه کم نه آغاز کړی ولقد انزلنا أَيَأْقِينُ الْمَلَائِكَةِ <سؤال> لَدَمَن إِلَيْكَ تَأْتِي هَٰتِهِ الْبَيِّنَاتِ دَلِيلَ الْخَارِ وَمَا يَكْفُرُ أَيُنْكَارُ بَنِي قِي بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ مَغَرَّنَا فَرْمَانَ خَلَقَ وَنَا فَرْمَانَ خَلَقَ فَفَاسِقَانِ فَاجِرَانِ عَجِيبُ إِنْكَارُ قِي رَدِينَا أَكَأَنَّمَا أَهْرَارَ وَأَدُّ جُوكِ دِيَ حَدَن سَوَادَا اغری اغی لرا نبذو ما تکی اغی لرا نبذو و عدل او آدم مطل سری المراد بنبذ افتراح احکامها نبذ دې ته وې هغه احکام غرزول نه پری خولل روحمانی دې آیت دلان دې وې اغه احکام دا الله پریږه هغه غرزي پای عمل نه ندتا نبزوي فاريق منهم يا دلاپدې کې يا دلاپدې کې د الله احکام هغه عمل پې نه کړي د الله کتاب هغه ورزې د الله دین ورزې ارضي عادلانه علما اورتبم هغه وې وکانو يقرؤون الكتاب ولا يعملون دي دي کتاب للي لیکن پدې باندې عمل نه وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ دلال کتابو تلاوت کی لیکن عمل پہ نه عمل پہ زبانی جوا خرج نبذوه نو او غریزی دلرا فریقا منهم يا دلال بدی کی او نبذ اغه اصلي مقصد غرزول پر خودل او بیکار شیز اغه اغستل لکا شیخ الاسلام امن قیم رحمت اللہ علیہ وی نبذو کتابک من ورائی ظهورهم نبذو کتابک من ورائی ظهورهم وتمسکو بظہار فالحزیانی اللہ اس تا کتاب پریخو دا دا دن نالاوہ اس تار کتاب نالاوہ پنور مسخرفات و پاغیبان یقینیو کو پاغی اعتماد کو نداهو دین نه کوین د دې څه ورواستو ولې زکه د الله پیغمبر چې سویل د عقب دین دی ائ صحابه کرام چې سویل د عقب دین دی الله انه بزرو فریقا منهم یادونه پدې کې اوغرزول غواړه ان احکام د الله هغه پرخول بل اکثر هم بلکې یاد پدې کې لا یمنون يقنک ولما جاءهم اخر کلاچ راغدی تا رسولن پیغمبر من عند الله طرف ده الله نا مصدق لما تزیکون کہ دا سوچ دی سره نبزا غرزونا فريق یو يدل من الذين اداک سانونا اوت الکتاب چور کله شوغی کتاب کتاب الله کتاب الله و رازورهم ورشره جانونا روستره شاه غاننه هغه غرزول سم مطلب عمل دا الله ته تا مغه پرې پوهه او خپل خوښښته دین یې وکاله نغې ته دینوبه نه قال رسوله و علم هغه چې هغه د الله پیغمبر ولید فلي المقال الله قال رسوله قال الصحابتهم اول الارفاني الله پیغمبر سویل دی هغه علم دی هغه دین دی ا چرنه ده ځنه طریقې جوړتن هغه ته دین نشویل الله کتاب الله ورا ظهور ما د خو کتاب هغه شاته ورغره کأنهم لا علمون گویا دی دین پويږي ویدلو خدزوده د عینا دوجنه دا چلکو دانه جگنه پويدل او تبعوا وازمه تراس د رسالت باندې دمه شوبا او هغه دا چې تو سليمان علیه السلام ته پیغمبر و او هغه پیغمبر نه هغه ساحره هغه ته ساحره و سليمان علیه السلام ته پیغمبر و او هغه پیغمبر نه بلکې نو موږ زکات او چې کم دین نه نمو داګه سمه ترازه دا چې کم کی نو قران کریم دې ویل کې دا غي جواب چې کوم دې نو کوي او تبعه او دې تابعدار کوله ما دا هغه څو ثلاث شياتینو چې لاستو شيطانانو عالم ملک سليمان په بچاهد سليمان عليه السلام کې علا دي دي کې کتلو معنا داو چې تخت خلقو او تکذبو دا ما نو چې دې د ځان خبره درغ دی وي دو بیادی دے که علا پا مانا اغا پخفل رازی دو مانا ما آغسو تتلو چلستو بشیطانانو علا ملک سلیمان پا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کے اغا پخفل ردی دے که مانا دا تتلو لستلو شی مانا لستلو شی ما تتلو آغا چلستو بشیطانانو اگر مانا کے اغه چې جوړول بشیطانانو په بادشاہه د سليمان عليه السلام اځه مانا کې چې تطلو او خپل مانا وشه چې نه بیا علا دی چې په مانا دی پیډه په عهد ملک سليمان په بادشاہه د سليمان عليه السلام کې دا هغه بادشاہه کې وې دا چل کو جادو او منتر اغه بشیطانانو اغه کومنه خلک وتا او خلق و تاغیباندی ام اختکول و اس قرآن دیدی دی کی داغی جواب تی چننه داسنه و وما کفر آ. او کفر نو کلی سلیمان و سلیمان علیہ السلام ولیکن شیطانانو کفرو کفر کلو یعلمون الناس السحر چخو بی خلقو تجادو و تا خلقو تاجادو بی خو دا آ. آ. کار چو کم دی دا داغیو او آد شعیمان علی السلام زمانه کې د څو چرچا دی آتا و شیطان رم دا چل کو خلق ومن پیدا کول کله چې سلیمان علی السلام وفات شو دا غره طقد له انده کتابونه هغه د سیر خق او چې کله وفات شو شیطان و لګي دا هغه کتابونه او رخل خالق ته ځي خو چې وګر دا ساحه کوي وګورې دا ګورې سليمان عليه السلام ناقئ بارکه وی فلما ماط سليمان ارکلا چو فا چو سليمان عليه السلام له اول شیطان شیطان خلکو ته جوړينه په شکل کرا شیطان کله کله د بندې په شکل راشي او تبغه نه د بنی ادم دی او هغه بنی ادم چې کم دی نه ني شیطان دی وې مالا پلانې راغې راغ چې کمنه نو بنده ما ته دا وچې زم ما په خبر غومبټ جوړکا په وخر راغلو و پیدا شیطان چې د بد کارو توکمو کې پیدا شیطان نو چې کاله سليمان عليه السلام هغه فات شو نو شیطان علعين هغه راغې چې الله لعنت کړه او په باندې ناخال کوته یا ايوهناس انما سليمانه لم يكن نبياً وإنما صحراً بشکا سلیمان علیہ السلام اغاى نبیناو بلکه اغاى جا دوگرو اغاى صحراو او دا اغاى کتابون اغاى چکم ننروخ کلو اوی وی حازا ما کتبا اسد ابن برخیاء الاملک سویدیق سلیمان بین داود دا اغاى خلکو تایو خولو اغاى دا دا کتابون ها ذا ذخایر من کنوز العلم دا ذخیره او خزانو د علم داغه دا ساحره هغه تخلف پیغمبروی په دین الله دا غیبالکه دا جواب رو لګو او کله کله دا سکیږي شیخ الاسلام انصاری رحمت الله علی هغه زه چې کوم عبادتو کوم زیده الله عبادت کوو نو اغازه که سا خلق وو چه داغه مخالفین داغه دشمنان یا سخی جو کلو د پیتلو او دعای چې چه کموه کمزن و علتکی خرک کلو نو چه اغا ارال داغل کنو اغاز خیلو باسه بیاو بادشات رپورد چې اوگو لکنه دیر سخی عبادت کهی بعد شای دوی وقت ورطاوی داولی نا آخو پوش شیخ الاسلام انسواری اپوش شو چې دا دیما بانه دلو جو کلی دی بعد شای موقع اغمو لار دی او دیمو لار دی شیخ الاسلام انسواری ورطاوی چه گوره بس لند خبره دا او خو را پخدوی بانه قسم چې دا ما کلی دی او کدا تاسو کولې دي نرو په هغه پر په دې شو او اقرار وکړه چې دا د دې کله د منکلې دي دا سه حق پرسته علما باندې دروټ کمینه هغه جوړېږي بهرونکی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې کله بیمار شو هغه مرج وفات تنځي شو <سؤال> دا سو بیماری چې سخت بیماری وا دا آغا زمانی زندقان اغر آغلل او یو خطی چه کم ننو اغلی کلی او او طاوی کی داری امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے طرفنا چی طرح سو پول خوزمان دا آکی دایا دا چی ال کلام الله دا قرآن و دا کتاب د الله دی دا, دا کلام د الله دی ویس زپویشما او زما اوس داقی قیدره چې القران او قران چې دی المخلوقن دا مخلوق دی القران المخلوق دا قران مخلوق دا دا دلان دی تا چکم نقی خود او داغه د بالخ د لاندی دا څه کم دی شاگردان خور شاګردان چراغلل او غيو کتل اغه هته وښتو نغېپوش اغه په دې دغه زنه د کو دا چې کلیدي او په د باندې دروغ وکړ دی ا خطا کاغذ هغه څنګه د نوښلو دا سم کوي هر پرست علما باندې دروغ هغه جوړي کی لیکن الله هغه دروغ دا نه لری کی او الله د چار پرزريا د ری صفایو کی په جو جواب دی ا تالو سبا ویسم وې یې نو څو قرآن د پنټور ا اس کرامت نمنې زیارت القبور نمنې دعا نمنې خیرات نمونی دا ټول ارث غوی دا غور ارث نمون کړی دا په کورس ته دانډه درو جوړول لیکن الله دا غې د پاره امر د مجاهدین او پیدا کړو پیدا کړي او خپل استاد او خپل بانی د جماعت هغه صفایې کړي او کورس ته ترا ذات راضي نو الله پیدا کړي دا هر زمانه کې درو بجوړی خود درو جنو حافظه نه کنا دا وي مدعا تشپدی نیتی که خیری چه دلدوب و دلدوب و بزیو حقیقت تبوزی نا اللہ وی کتا وطبعی ما تتلو شیاطینو علام ولک سلیمان وما کفرها آ کفر نو کلے سلیمانو سلیمان علیہ السلام ولکن شیاطین لیکن شیطانانو کلو کفر و کفر یو علمو نن ناس السحر چی خوب خلق تاجادو جادووی خلکو تخو دا چل به کو سليمان عليه السلام دا پیغمبر او صفائی چې کوم نه نو خلاص د سليمان عليه السلام صفائی پیغمبر بیان کړه د الله کتاب بیان کړه اشاره دلته را چې کله استایو ملګری باندې شوبدوري جوهتی د صفائی به کوي دانه چې په ملګری ته اوکي وای زمام ملګری او دا صحیح شيء ده غیره خبره ده او پلان دا کار دی صحیح اڅنه چې تاسو سره مرګ دی چیاو الله یو علمون الناس سهرون درې شپه آدري مې تلاش پرې صالح أغداو چې موږ ته تانمنو چې ته غير الله تقبلن الشرك أغغني اهرت معرت فرشتي راغلي وي او غي د سهر کلو غير الله کې رابلنو شرکي بلنه د غير الله دا له تخپل أغي ویچو شرک مکلو فل دا اغیی کلو نو قرآن دا اغیی جواب رو لیگو وما انزلا آنور علی گل شوی علی الملکینی تداو دو فرشتو بانده پی بابلا چرا بابلا خارکیوی حاروت و ماروت حاروت و ماروت نمونه و وما مد زکی نفیه وما انزلا آنور علی گل حلال ملکینی پدی دو فرشتو بندی دو بابل آسو بابل خارکی وی حارو تا مارود حارو تا مارود نمونه دا دو فرشتی وی بعض خو اد انکار که چه فرشتی اد داراغل نوی او بعضو چه نا دا فرشتی وی خو داره چه سحر ورطان نورکل شوی وما انزلا سمان عدیزه کی نارا لگل شوی نوور کرشوه ده دو فرشتو تا سهر جادو جادو بلی نوور کرشوه دارنگی ما دیده دی که موصولات نسو مانا وما انزلا او آچوالی گلشو علی آل الملکینی تا دو فرشتو بانده یعنی ای قذفا فی قلوبهما ایمائی مدار کوئی ای قذفا فی قلوبهما ایا چاچوله سو په ونې دی ځاړتي به بابلہ چې بابل خار کې وې هارو ته مارو هارو ته مارته نمونهو جادو اریتا هودل شي وو ورکل شي په دپار د څو چې دا خلک تمیز نشي کولای د سه ادم او جزې پمنسکي امتیاز نشراوسته ناغي تا خو لا چې سر دا کې او معجزہ نچیزدہ کے دے دو دیدہ پارا اگر تصیحر والکلشو نور چاہتا ہے نقصان تاغی ورکاونا او نیک جادو چکم دے اگر چاہتا خولو چکا نیک جادو چاہتا خولو صرف دو دیدہ پارا اللہ را لی گلو دا سیحر والکلشو چی خال کوئے چی سنگا معجزہ نا دا سی جادو رے تا معجزہ سرم نوے نوے کار کی گی نا پا سہر سرم نوے نوے کار کی گی معجزان دا یا جدا سوزده او سهر جدا سهر کی بلند غیر الله دا او معجزی کی خدا نشتا او خدا اللہ و طرف نرا نو اللہ وی و ما امزلا او نور علی غلشوی علی الملکینی پا دی دو فرشتو بندی بی بابلہ چو بابل خار کیوی حاروت و مارود حاروت و مارود نمونه او اگر سهر دا څه شهره دا کفر دی د دې او امام شافعي رحمت الله علیه وای چې ساحر جادوګر دا کافر دی نه کافر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې ساحر دا کافر وای کله چې حکومت اسلامي اونيو پدي کار باندې نه ددا توبا نه د باندې شي دی بیا زه کا جدي خو دا غین مخ کې استونه غواوا ها که چې دا غین مخې مخ دی ته بده وېستلا نو تګدا سیب شي او کافسیر باندې وسلیم مرشه نه دی کافر مرشه سحر یو دمر نا کار شي دي سهران ځکه هغه پاسیر فرآ او کوډه مان طرحه ورته وې اَبَ جَنَّاتٌ نَأْطَرِبَنَ كَارِجَ كَم دِنَ اخلی سہر دیتوي چې په جادو باندې اری د پریان نڅا راخلی نديتوي سہر نه لای دي تور کله شوی نو وا ما علماني ان بخودي من احدن چاتا سہر نه چاتا خو له او نو ارئ لا ور کله شو حتا تر دي پوري یقولا چوي بده د્વાلو انما نهنو بیشکا یو چیو فتنة امتحانیو فلا تکفرو پس مکافر کی گاب پا جواز دادی سیر سرا و جادتا جائز موائی جواز و لاما پیدا کروئی حتی تردیب پھولی اقولا چوئی بدی دوالو یعنی ایو بالغان فی النحی مبالغ بیتو لخم ناکی مکوئی دا مزد کوئی دانا کارسیز دی و دا خسیز نریز زانت نبشکی کفر دی شرک دی برن پکی دی غیر اللہ دا بے کولو خلکو تا بے داوی دانا چکنے دا سهر تعلیم خلکو تا ورکو نو خلکو به کولو فتعلمونا پزدکا با دی خلکو من هما دا زدد دی دوالونا ما آغصو وفرقونا چو جدائی بیرا وستابی پاگی سرا بین المرعی پامیند سلیکی وزوجی آدخ زداغ کی کوڑی منتری چورتوی کناو په دی لب باندر دی خلق اختره دی باز دا چان با خاون خاپوئی او چان با خز خاپوئی او سوگوئی پا می کوڑی کلی سوگوئی پا می کوڑی ماتی دا خبری جوڑی کلی داول دا سر او دا مارس زیادتر په زنانو کی زیادتر بماری دا سر او د کوڑ د دا منترو دا پری زنانو کی ا په یو بل باندې دا چې تم دې نه کوي ا کوډه یو بل خدا سره شته دی خدا هغه لپاره علاج د دغه سوره تنام او وزتين سوره الفلق او الناس دا دو سوره تنه دا دغه علاج دی دغه په پای نه زیارت ته تللشته نه منجور نه تللشته ان چې کمینه بل چا تلشته ای چا لمزه که سیره کود و منتری هی آتابانی واکید شوی آیا خواست زکر آقلی چرا بانده کود کردی جاو چرا بانده منتری کردی چرا دا کردی نا زن خبر را آقا چرا سیر وی واکید آسی نا قد پار دو صورتون دا یول سپری او آیا آقا باندلت و بدم که آیا شف کپی اللہ باقید شفاورد نا لگو دا با کود چه دا میوز دو کسانو خود دا خواهر منس که به دشمنی پیدا کول انعدا فرشتي بجاردينه نقصان ورکون کي به پدې سرامن احادين اي چاتا الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې وتکليف الله في افضل خبر ويتعلمون از ذكر خلقهم واسى ذرهم چې نقصان ورکو ديتا ولا ينفعهم اي فائده به نور کول ديتا ولقد او يقينن بودي ولقد علمو ايقين بو لمن تعاجب ان استراو چغليکو جادو سحر ما لاي د بيدغه د پارا سلا کوي پخره کی من خلاق سيكي سميسا وجادوګر نه بالکل پات ده جادوګر پات ده ریبا انده که جهنم ته آخرات کې یعنی جنت کولا هیڅ چکم د نشته نه باقی فرشته قرآن کریم صفای اعزاز په بیان کل را اعزاز کډاری بارک خراسان ډیر زیادتي وې دا جو فرشته کنه هاروت و ماروت وې دنیا تل هغه لوي زهرا هغه باندې نشي او بل ځای کم وینو الله له سزا کولا نلله یو ستاره په چې د دنیا سزا غواړې کړه د آخرتو او غواړي چې الله د دنیا تر آخرت نوم بچي نو یغا زهراغې نستوري جوړ شو آ بل ستوره ته شو آ فرشته د بابل په کوی کې اویزاندري نو چې څو کو ترې نه وخت وي ترې نه پاري باندې سنتیا راز دا ټول د کوسلې او دا دروغ دي حالان کې دا فرشته به له قرآن فساله کولا